<تصفيق> اعلم <سؤال> بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدوا هملا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الله وسلم ومبارك على نديل محمد وعلى آره وصحابه ومتبعهم بإحسان قلال مبين ومبارك Sve so, slova i hvala pripadaju slova i hvala slova hvala uzvišenom Allahomu na lika koja je njegov vrđina i koliko sam na njemu Allah subhanahu da'ala i doliko je neka je slova i slova na Allah koja nije nike Muhammeda slova na njegovu časnom porodicu sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosvjedno svijede dosudnika dak. U nekoliko zadnjih dana svjedoci smo nemilih događaja za sve. I ništa novo, odavno se to začelo događati i najveći cel za to muslimani plaćati. U i neredima, u vremenima smutnji i nereda počesto se Ljudi zaboravljaju šelijetskih tekstova, pa postupaju po svome nahođaju, što doprinosi razilaženju i cijepanu, sladljenju i gubljenju snage. Nimalno nije čudno, većina ljudi se posvećuje tim smutnjama, nereguma, pokušava na sebi svojstven način ko bila da ih riješi. Zato je imalo čudno što se zaboravljaju šarijatskih tekstova. Kako se i kaže, jeli Engel, Fiteni, Volmesla, ili Tebharu, Musus, Ani, Musus. Kod fitnije, kod smutnije i nedaća, ljude se zaboravljaju na šarijatske tekstovi. Pa smo u vremenima smutnji i nereda. Na U svakom vremenu, svakako, ali u vremenima smutnji i nereda, posebno smo potrebni jedinstva čvrstog držanja jednih za drugim. Posebno smo potrebni da obratimo računa o svome jeziku. Kako ga koristimo. Jer zasigurno ono što doprinosi razilaženju, cirpanju u svakom vremenu, a pogotovo u vremenu smutni i nevjera. Kada se možda i najrazumnija osoba ne može snaći. Jeste rekla, kazala, govori, priče, jesu nekakve informacije daleke od vjerodostojnog dokaza. Iskor, a ne su savjeti koji nemaju veze sa Allahom Đerlovala vjerom i sl. Zato ja ću včeras nekoliko savjeta, iako sam o tome i kod prehodnih događaja govorio, ufutiti nekoliko savjeta svima nam. Nisam u tih koji bi mogli dobro posavjetovati, međutim ono što ću reći govori na osnovu Korana i sunnjata i govora velikana ovoga umnjata. I mislim da je vrijedno da se sasluša, da se na bilo koji način zabilježi i da se o tome kod kuće malo razmisli i ako čovjek vidi u tome hajera, da radi o tome. Zasigurno od najvjetnijih savjeta ono što smakram koji treba poslušati prihvatiti i po njemu raditi u svakom vremenu, a narođito po ovakvim vremenima jeste dobar da što je god moguće više dovimo svome gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'am. Jer naša uputa i postojanost na njoj, naša sigurnost na dunjavu koji sutra na hiretu, naše život, rahatluk, sreća, sretan život na dunjavu i je na kviretluk povisio da Allah će Sve u njegovim rokama. Zato trebamo, što je god moguće, više i češće je Allahu Subhanahu za ta' za oput, za postojarnost, za sigurnost, za sretan, lijep život. Allahu poslanik, ali ih i sabratu sam. I toga što je bio poslanik, na koji je naj odabraniji poslanik objavama do vas. Allah ga bezi malo usudnim podržao, pomagao, kružao suje podržao. Je tam njegovi najčišći dobar djela. Jamukali bi al-khulub sa ti qalbi ya rabbik. Oti koji okrećeš ljudsko srce u čvrstinoje srce u tvoje. Učvrsti moje srce u tvoje. Kaže ovaj Harid izbirežimo o eh, muslimima, također u hadisu kod imama muslima Aisha radiAllahu ta'ala Anha kaže da Allah, poslanik alihi sallatu sam svaku noć kada bi ustajao na noćni namaz, otpočinjao bi svoj noćni namaz dogom u kojoj bi tražio uput od Allaha subhanahu wa ta'ala onih. Dakle, poslanik najodebranih, poznata vam doga ili tako, اللهم رب جبرايل و مكايل و إسرافيل فاتر السماوات والأرض علم الغيب والشحال أنت تحكم بين إبادك فيما كان فيه يختلفون فيه ديني لنختلف فيه من الحقي بإدنك إنك تهدي من تشاو إلى سراطي مستقل господар господар موي господар جبريلا مكايل و إسرافيل صورة لنبسة لزمية تي كوي پوزنائش يارني تارني سيئ ti presuđuješ u svojim margojno ono me u čemu se oni razilaze od istine pa uputi me na pravi put, uputi me na ispravno u ono me u čemu se razilaze od istine. Uputi me svojim voljom doista ti upućješ na pravi put kuda hoćeš. A možno po sami pravi isloča nučo tu do i drugog. Mi smo kreći. Znajmo zasigurno da je dobar Način koliko se uči ponizno, skrušeno, ukoliko se prilikom učenja dove iskazuje ovisnost i potreba za Allahom ovisnost Allah s.w.t. Potreba za Allah s.w.t. Da jasno obznanimo, iako to Allah s.w.t. zna, međutim Allah traži to od nas, a ne može on bez njega nikoliko je treb taj oka. Da takva dola razlog je od ognavanja tega uba nedat razlogi smanjivanja smutni nerejda Allah subhanahu wa ta'la prajast on kažu učit 10 i Al-An'an talov la idh ja'anum baksuna tadarrav walakin qasit kulubuhum vaziyena lahumu shaytanum akanu yamalu akamu sred subod subod Kada im je došla kazma od nas, iskušenje od nas da su bili ponizni iskušeni. Allah kaže kao da kaže da su bili takvi ja bih digao svoju kaznu od njih. Međutim, njihova srca su bila gruba, bila su tvrda i šeitan im je uljepšavao njihove postupke. Nastavili su sa svim postupima. Pa je Allah dželahvala završio smrti. U 76. majetu kaže dželahvala وَلَقَدْ أَخَدْنَهُمْ بِلْعَذَابِ فَمَسْتَكَنُلِي رَبِّهِ نُوْمَا i t.d. Mi smo ih kaznili, ali oni oprkos toga dok smo ih kaznjavali nisu bili ponizni, nisu se vratili Allah subhanahu wa ta'ala, nisu se ponizel pred Allah. da kaže, da su bili takvi, su stegniti smo svoju kaznju. A za sigurno poniznost, skrušenost pred Allah subhanahu wa ta'ala jedan je od razloga smanjivanja, odklanja, tegoba i nedači. Na to, dakle, savjeti menima. A što je god moguće, češće učimo dobu. Ponizno, skrušeno, iskazujući svoju uobisnost, svoju potrebu za Allahom suh. Ne budimo kao neki koji uče dobu, ali formalno. i ni svjesni šta uče. Njihovo srce ne prati njihov jezik. Pa došlo je u hadisu da Allah takvu dobu ne prima. Ne budimo kao oni koji tek tako radi reda uče do Zato što smatraju da postoji nešto bolje za rješavanje smutnji i nereda. Da postoji nešto preče za čim treba čovjek posegnuti da bi otklonio od sebe te gobu Ne budimo poput onih koji uče dobu tek tako radi reda kažu neprijatelji daleko jači, daleko brojni, vojnosposobni, opremljeni. Allah je prav, zar Allah nije najjači? Zar Allah najveći? Zar srdca svih nás nesu, kod Allaha subhanahu wa zar Allah neopređa svima nám? Zar se Allah jalla wala wa neodaziva wa doli nevonika, amme njujibun mohtarra idada po jakši fusu? Ako je to? odazviva nevoljniku kada ga pozove. I ko otklanja on njega, ne daće, ako ne Allah? Zato, dakle, dozivajmo Allah subhanahu wa ta'ala što je god moguće, više češće, ponizno, skrušeno, da naše srce prati naš jezik. Prvi je koji je upitan, kada je upitan imam Ahmud Rahimahullah rekao, koji je upitan kolika je udaljenost između nas i Allah subhanahu wa ta'ala, kaže kolika god, iskrena dova i srca iskrenog groba prelazi svaku udaljenost. Iskrena doba i srca iskreno groba prelazi svaku udaljenost. Zatim drugi savjet imenjivan, jeste da se okupljamo u kućinih ljudi. Da se okupljamo u kućinih ljudi. Zašto usmutnjama smutnjama, nerevima, kušnjama, te gobama. Ljudi zaboravljaju na šerijacije peksuje zato što se upuštaju u smutnje, Zato što se upuštaju u nelijednje. I čini mi se čovjek bi samo radi ibreta trebao da otvori sebi profije na Facebooku samo da vidne. Ko se komentariše i kako komentariše? Radi ibreta Trebamo se opukljati oko učenih ljudi zato što ni u jednom vremenu A kao li u vremenu smutnije i nerega? Ne smijemo govoriti o vjerbe znanja. Ne smijemo govoriti o vjerbe znanja. Trebamo se okupljati kod učenih ljudi, sjediti kod njih, pa da imamo znanje. Kada se zatraži od nas da kažemo, da kažemo po znanju, a radosirati, a govorimo po vesirati, po znanju, jasnom znanju. Davno je rečeno. Kada bi ali oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženje među osnovani. Danas svako priča, a dobro znamo koliko ko od nas zna. O Allahu je djel. Onaj koji želi da priča bio brat ili sestra, muškarac ili žena. A kažem, otiđemo na Facebook i na druge društvene mreže vidjet ko sve govori o djelu. Mo često se znamo tako zatesiti na skupu na selu gdje ima učenih ljudi, oni najmanje pričaju. Mi najviše. I daj kazetama podcrvenim, uf, uh, halal je dio ni Ja se zaboravio da skitam. A hošto izmjeni prot i se i prot. Ona koji želi je li da govori Allahoj vjeri, pa zna da nema znanja. Da će staviti sebi pred oči 36. ay sura ko in kazaj dana wala wala taqsu ma laysa lak bihi illi inna sam'a wal basara wal ono sto ne, ne znash allah zabranio svojem poslaniku nagvari ono sto ne, ne znash doista iza suh iza mil iza rasul da iz se se biti pitano onaj ko je da govori allah subhanahu a zna dali ma znanja kad pred svoje oči naredu Allaha u 7. majtu kada kaže ako -ah ne znate odmah pitajte učenje pitajka, ne pričajte obaveza ti je da pitaj, da se podučiš a ne da ti ko biva nekoga podučaš onaj koji želi da priča progovori, otvori svoja usta da govori o vjeri a zna da njema znaja zna kada bi ga neko uzeo koro si to je rešetov prosial da ne bi mnogo šta ostalo u ňaom. Kada govorio Allahovej veri, neka posluša rieči Allaha ďalavalej svojel betere, pa neka vidi, ko pored njeha stojí. Kade Allaha subhanahu talovu 168.168. Ne pije nikom, ja ďalavalej, sto 169, 169. od sura al bakar wala tattabi khutuwati shaytan innahu lakum madumun mudin inna ma yamurukum bis-sūi wal-fahshāi wa an taqūl wallāhi mā ta'lamu namay tasīr tishtan ayy na razvr na grihe i da allah govore ta allah govore jelio što nas znat pa kan se upusti baš dobro čemu niman znao Ali pustiš jezik, auto put, 120 voziš ili 150, od svemu si ti specijalista, o svemu ti pričaš, znaj da je svetanje pored tebe, on te na to postiče. Allah te na to postiče. Zato, zašto? Zato što Allah zabranjuje da se o njemu, njegove vjeri govori bez znaja. Vjera treba da ne bude svijeta, imaš dobro auto, ili tako Allahu pripada i njegove vjeri nezučenim pijenima. Imaš dobro auto, Kada ti se pokvari nećeš svakome odvući da ga popravlja, već ćeš odvući čovjeku koji je za to auto maltene, za taj model, specijalista. Ali dozvoljavamo da nam ogeli svako govori i da mi govorimo ogeli. To je pokazatelj koliko nam je vjera svetu. الله سبحانه وتعالى تريد سترى مجلسة الأعراف قال إنما حرنا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله من أبدا له رجل سوامي أعصر موذي الله ومبسانيك وعليه صلاة وسلم بيلا نريجنا دستم تيلي قرآن دستم Posebno ajte koji otpočne u Sakudu. Ali 33. ajte zvore Allahov otpočne u Sakudu. Reci Mohamed, doista moj gospodar zabranjuje da se čini razvrat i tajni javni, nemoral, javno i tajni. Zabranjuje sve grijehe. Zabranjuje nepravdu, neopravdanu primjenu sile, otuđivanje, uzimanje, uzurpiranje tuđeg haka i tuđeg imetka. Zabranjuje da mu se neko smatra ranim, da mu se čini širk od čioj dozvođenosti nije objavio nikakav dokaz i zabranio je da se, o vjeli, da se o njemu bovori ono što ne zna. Pa idun Qaym, r.a. u svome vrednom djelu i'alama i spomenute grijehe u ovom ajetu poredao od najlakših do najtežih. Od najlakših do, do najtežih. Od pet ovih spomenutih grijeha najlakši razvrat, najtežih govora Allahovi A ibnul qayyimu rahimahullahu ta'ala govoru Allahovi vjeri je teži od širka, teži i od nepravdi, teži od svakog grija, teži i od razroda, zasigurno, zato što će govoru Allahovi vjeri o Allahovi vjeri o Allahovi vjeri, dovesti i do širka, dovesti i do kada čini Allahovi vjeri širka, Allah subhanahu ta'ala kaže u 14 manju suri lukman, imena širka, ila budu mu doista je širka najveća nepravda, za da ne drugima nepravdno za da ne uznemirava druge, zasigurno, pa će na kraju kada čini širk, onda će činiti sve krijehe, kada čini nepravdu drugima, kada čini nepravdu, Allahu udjela, ali uznemirava Allah subhanahu wa ta'la na kraju će uznemiriti neći i metak i neći učast, činit će i razvoj. A ona koji voli da priča, Allah je vjerja, Zna, nema znanja neka bude svesan ovih kurpanskih harita. Posebno ajeta pred krajem sure Al-Haraqa. I mislim da su samo ti ajk da se posluša sa otvorenim srcem, sa zdravim srcem, dovoljni čovjeku da ne progovara. Kao što su naši predvodnice govorili, bolje ti je da umreš kao neznalica nego da govoriš u Allahu vjeru prozbenu. Bolje ti je da umreš kao neznalica nego da otvoriš usta i da govoriš. Kaže Allah, obraćajući se poslaniku Muhammedu, odnosno govorići o njemu, kaže od 44. do 47. وقالوا تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وتيم فما منكم من احد له حافظين اي ان محمد وانما كان نبيستم ليس ريتوце нијесмо да шчепали вест о соку из живу куцавицу мисмо отрудлини кога од вас neki toga mogao zaštititi sa čuvanjim. Kada njebno nije bilo dozvojno da govori o cebje, meni da bude, meni tebi da pametujemo, da govorimo o vjeri zbog koje je Allah dželavala sve ovo stvorio, da ja i tako lahko se upuštamo o govoru njem, znajmo da će posljedice toga vratiti se samo na vam. Nikon ne poslanika vidimo kako mu je bilo narežno da postupi. Najbolji čovjek na kraju svih poslanika je Muhammed, taj ukrad je Allah ta'ala kaže kako bježe i nabalavi smo vidim dio džanbina da ja na lijem od koja će mi to zemlja nositi i koja će mi to nebese nadkrivivati i nadkrivati ako bih ja u Allahovu knjizi Allahu i vjeri kako mu ono što nisam koji govori o posumnim znanje iz generacije tabiina druhman 220 kaže potom ki sam 120 ashaba u mjeseči do Allaho oposlanika ali i sa rocam svaki od njih kada bi držao predavanje ili bi bio upitan pa odgovorio, odgovorio bih da je to neko drugi uradio za njih. Da to nije on. Dok mi, mi se naprećemo ko će prvi da otvori svoja usta i da govori po neznamu. Zato dakle upupljajmo se kod učenih ljudi da se podučimo jer jer nam nije dozvoljno da govorimo po neznamu говорити по знаню значи говорити по ясному й достовірному доказу з Корану і суни Потоє знання. Тоє знання, як каже ഇമാം قال الله وقال رسوله وقال صحابته قولوا الارثان لا علم نسبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فلان. Znanje ono što kaže Allah i što kaže Allahov poslanik i što kažu ashaavi tumačeći Allahov govor i govor poslanika, ali mislati. nije znanje da se prihvatiš riječi nekog čovjeka, ostaviš se riječi poslanika. Nije to znanje, već je to ludost. Već to ludost. Zato je dakle, okupljeno se kod učenih ljudi zbog toga. Da ne bismo govorili o Allahov vjeri bez neznanja, sebe doveli u problem, i do drugi u problem i produbili smo stvari <gled> u mladih koris. Zatim da ne bismo govorili po emocijama sjedimo kod učenih ljudi okupljamo se kod njih učimo jer da ne bismo govorili po emocijama jer emocije bez znanja dovode samo do belare. Govoriti po emocijama a ne po to znači samo dovesti do većeg balav. Nema šerijetu govoriti po emocijama. Pa je govorio svojoj ženi Možete govoriti djetek i ostav, iznosi emocije svoje, ali kada govoriš o vjeri, pa je iđerlu vava vjeri, govori se po dokazima. Zatim, okupljati se kod učenih ljudi trebamo, da se podučimo od njih, da uzmemo znanje od njih, da potražimo kod njih odgovor za stanje u kojem se nalazimo. Ne da mi njima dajemo odgovor, ne da mi njih podučavamo što ima kod nas da dođemo, da sjedimo na skup i da pratimo šta se priča. Odgovara ne odgovara. Mi vagamo tog koji nam govori. A znamo jednu suru, dva hadisa, tri džihadzke ilahije i mi smo imani. Mi možemo govoriti o I onda dozimo i vagamo čovjeka. Imamo znanje o njima. Hoću ja uzeti od njega ili neće? Ja vam to dobro rekao ili nije? Dobro to me sve usvario ili nije? Jadno je naša ali znajemo da samo ovakvim postupcima produbljujemo svoje delaje. Okupjati se kod ljudi, da učimo od njih, da tražimo odgovore za probleme u kojima se nalazimo od njih, dobro se čuvajmo, sljedeći vezano za učene ljude, da ih ne kritikujemo, da ih ne omalovažavamo, da ih ne vrijeđamo. koliko je čovjek pogriješio nečemu, ima ko ćemo odgovoriti ima ko će ga posavjetovati zna se kako se savjetuje bez obzira dakle je dali ovako u sjeru ili počesovni znamo tad smo najveći borci o tako preko tih društvenih mreža da mi njega savjetujemo da mi njega popravljamo e, lakše je tako ti četiri zida za tastaturu možda za pepsi kolom i čipi čipsom i ostalo mi govorimo ko je gdje pogriješio kako treba da postupi dobro se čuvajmo u napadu naučene ljude, ma kakvi oni bili, koristi imaju samo naše unutrašnje vanjski repreduje. Mi muslimani to toga ne mogu koristiti. Napad naučene ljude koji su učeli, imaju šerijetsko znanje. Koliko toliko, mi ništa. Mi smo dole pod zemljom prašinom. Ne smijemo ih napadati. Uzmite malo, analizirajte ovo što ću vam sad reći. Imam Ahmed, brecen je u hotelu, imao je više sinova. Jedan od njegovih sinova Abdullah koji je dopunio musnedotbave. Muslim Imam Ahmed poznato tako neka se ne kaže muslim da se ne kaže musned Imam Ahmed. Ima dakle dodaci na taj musned od sinandova. Njegov sin Abdullah je to kojeg bio. I ostali je za sebe mnogo djela. Jedno od djela koji tako su Štampano, na razne način, u razne verzije, u dva toma najčešće. To dijelo, dakle, je prepredano, dodavano, oduzimano. U jednoj od verzija, dakle, onoj njegovoj najispravnijoj verziji, na početku tog dijela, Abdullah, sin mama Ahmeda, uputio je kritiku, oštar govor, po pitanju imama Ebu Hanifi Rahimahullah Tava. Žesto govori o Ebu kasnije, <kuh> nakon koliko, nakon nekih četiri stoljeća do jednota i mija Rahimahullah Tava, jeste bio veliki učenjak. Kažu mučtehi za sebe. Međutim, kada na kraju ne bi našao dokaza, ne bi našao dokaza iz Kur'ana, hadisa i džbana i vraćao bi se na hamelijski maslijak, vraćao bi se na imama Ahmida. kao što se vraćao i Abdullah, sin imama Ahmeda. Međutim, nije nećete naći u knjigama Ibn Tayini, Rahimahullah, da je ikada pološen spomenuo Ebu Hanifu. da je ikada ukorio Ebu Hanifu. Zašto? Zato što je Abdullah živio u vremenu sunneta. Kad se sunnet živio. Kada nije bilo puno novotarija. Kada nije bilo puno novih, čudnijih stvari. Pa kad god bi se pojavila neka novina, odmah bi se sjecali u korijenu. I oštar govor upućiva. Tuk Ibn Taynija, Rahimahullah, živio u vremenu novotarija, u vremenu borbi, u vremenu sukova. Svaki je musliman dobrodošao. Svaki je musliman je dobrodošao. Ne udaljavaj ga. Nađe što koliko ima za njega daj da va. Ne udaljavaj ga opet. Tako je. Pogodi našo je slo za njega. Naprotiv kogod tako dakle, je vjeru, kao kod da je musliman daj ga, nemoj ga udaljavati. Od nemoj ga udaljavati. Pravilo nek nam bude koje je rekao šejh Muhammed ibn Sari Husaini rahimuhullahu taala. Kada je bio pozivu, kako da pozivu ljudi kako da se pozivaju ljudi, pa je rekao, zlatno pravilo, lijep savjet, ukoliko ne možeš otvoriti vrata skroz, nemoj ni zatvarati skroz. Ako da ne možeš pridobiti skroz da bude kakav si ti, nemoj da skroznim ni udaljavati od sebe. Neka nit, neka stoji. Bilo kakva nit, bilo kakva vesela. Zato se čuvaju napada naučenih ljudi koji su tražili znači u tome korist imaju samo naše neprilike. I to oni jasno kažu da je jedan od njihovih posebnih strateških ciljeva da u očima naroda obezvrijede one koji se čvrsto drže vjero. Da u očima naroda obezvrijede, omalovaže one koji se drže vjero. Da bace ljago na njih. Zato, evo koliko, 20 godina Idan na nas termin vahabizam, vahabizam, vahabije, vahabije, vahabije, vahabije. Poznat, je, govorio sam ovdje, vahabije termin je izmišljen da bi se ljudi udaljeli od onih koji nose pravo znanje. Nakačili su ljudima koji imaju kod sebe pravo šeljetsko znanje, taj termin, a kao što vam poznato vahabije su postojale u drugom hidreskom stoljeću i to je bila dakle naj ozboglašenija, najortodoksnija skupina Havariđa, koji su ubijali muslimane, ostavljali ne muslimane. I svi su bježali od njih, muslimani su bježali, približiti se njima, biti blizu njih znači izgubiti glavu. To su bježali od njih. Pa kada se pojavio Muhammed ibn Abdel Vahab sa ispravnim učenjem i za Qajda sa ispravnim uvježenjem kada je počeo pozivati obožavanje Allaha jednog jedinom, da se ostave turbeta, da se ostave kagurovi, svetkovanje svega drugog mimo Allaha nečiji interes je bio doveden pitanje, jel se na turbetima je se kod kagurova ostavlja i skuplja nešto nečiji interes je bio doveden pa smo nadjenuli ine ekite to prijetili zašto za to što su prije wahabija ljudi bježali a e bježte to je taj wahabija bješte isto da bi im sačuvali svoj interes i tako od 90, -90 ljudi do danas mi smo wahabije ljudi gdje od njih da bi se sačuvao znači interes da se ne bi upoznalo krađu ispravno bježali. Zaželje dakle, da obesvrijede u očima ljudi drugih ljudi doko god taj dakle, narod sliku o, o onima koji se drže jer kako treba. Zato ne možemo im pomagati u tom. Tada će se posebno radovati. Ni samo baš nimalo zahmetili, a svoj cilj su ostvarili. Kada mi budemo napadali jedno drugog, kada mi budemo odvraćali jedno od drugih. Zatim čujemo se dobro etiketirani. Hvaljenja jednog, bacanja u zaborav ili ignorisanja drugog učenog čovjeka. Kažem, ja i ti, nemamo znanja. Hrstno mi imaju učeni ljudi koji će reći toga i toga slušaj, toga nemoj slušati. Taj pogriješio u tome, u tome se ne smije slušati, ovo se može slušati slučno. Ja i ti, da govorimo o nekome i nekoga da usnižemo, nekoga da bacamo pod noge, ignorišemo, mi toga nismo dostojili. Od koga god da dođe istina, makom bio, harba najveći, najveći grešni dođe istina, kaže ti pijanica istina, na tebi je da prihvatiš to istinu. Kaže ti djete istina, na tebi je da prihvatiš. Koga kaže, koga kogod da ti dođe sa istinom, ti je prihvatio od njega, makar ti on bio daleki i tebi mrzak. I kogod da ti dođe sa neistinom, sa lažima, odbaci, ne prihvati, makar ti on bio dragi i blizak. Istina treba da se prihvati. Nismo, ja i ti, onaj ko ćemo, ha, od ovog se uzimaj, od ovog ne uzimaj čovjek kaže, potvrdi se, to je, dakle, obalze da prihvatimo. I sami naši učeni ljudi isto, savjet svima nam, dakle, i ako možemo, jel? Moraju da vode računa i treba također da vodimo računa koga pitamo, od koga tražimo odgovore i kako, čije odgovore dostavljamo drugima, klasiramo, širimo. Braće, moramo se naučiti, moramo upoznati koga da pitamo. Ne može svakoga pitati. I taj svakako, ovo što govorim, ti učeni ljudi su najprći da se držaju iz smjernica. I taj koji odgovara, treba da zna, što kaže svoj domet, svoju mogućnost. On prvi treba da se boji Allaha i da ne govori po neznanju. Ono što zna, da kaže. Ono što ne zna, da kaže ne znam. Ako za nešto nije sposoban, ne smije da se upušta u to. Mi treba da znamo kome treba postaviti pitanje. Od koga tražiti, kako se je li kaže, FEDFUL? Propis može nam svako prenijeti iz knjige. Jer reći propis je takav i takav. Ali mi počesto danas nemamo problema s propisima, imamo problema s FEDFUL. To je dvoje različito jer propis može da se razlikuje od vremena, stanja, situacije osobe. To je petlja. Spuštanje propisa na stvarnost, na pojedinca, kako taj propis da ja, ti, 5 i 10 i tamo neki koji je u nemogućnosti u određenim specifičnim situacijama kako da primeni taj propis, može svako da mu odgovori. Zato petlje vraćam isu za šiljenja kada ti budeš upi kada budeš upitao odavno si koga ćeš upitati pitača i dodijes od drugog to taj odgovor ostaje za sebe ako je tvoja situacija nikakva posebna specifična i pitao si taj odgovor za sebe zadrži to nije duž za druge njihova situacija nije kao tvoja situacija imno taj im rahimuallahu ta'ala ima opasniko svome malo prije spomenutom vidnom djelog Jelan Anamor Kjegi. da zapiže, ako mu zapara uše, treći tom, 78. strana. Kaže, onaj koji odgovara ljudima, koji izdaje fetvu ljudima, samo na osnovu knjiga, vrati se na knjigu i uzme odgovor i kaže tako je. Onaj koji daje odgovore ljudima, Izdaje fetve ljudima. Na osnovu knjiga, ne vraćajući se na stanje, vrijeme, situaciju u kojoj živi taj koji ga je pitao, kaže jednom kažem, ka im kaže taj je zautao. I drugi je u zautao. Kaže, on je štetniji po ljude od doktora, liječnika koji ih liječi sa jednim lijekom stotine ljudi, stotine različitih bolesti, oni ih liječi jednim lijekom. Kaže, a nema sunje da su oba dvojica štetni. Jedan uništava im vjeru, drugi uništava života. Zato, dakle, treba znati koga pitati, a i taj koji odgovara treba, dakle, da uvaži stanju, situaciju, vrijeme u kojem se žive. Zato, ako neko hoće nekoga da pita, neka pita iz tog mjesta, iz tog grada, iz te opštine, iz te države gdje stanujem. Ili ukoliko pitaš nekoga, a nije, među nama, onda ima da nam detaljno svoju situaciju obrazložiš i da odgovor za sebe zadržiš. Svoj odgovor da plasiraš, a ovim društvenim mrežama samo će napraviti vela. A pogotovo dato dakle, onaj koji odgovara, treba dakle, da odješ u šunom. Takve nas fetve u nas zavišaju. Takvi nas odgovori u kopašu. Ko se vrati na fetve stalne komisije u Saudijskoj Arabiji, vidjet uvijek da kažu ako je stanje takvo kako kažeš, ako je stanje takvo kako pojašnjavaš, onda je odgovor takav i takav. Ako je stanje drugačije, ako je stanje ovako, onda je odgovor takav i takav. Obraz vašu. Nema dakle kratko, u dvije rečenice, završiti i dati odgovor. To možeš samo kada je riječ o propisu. Kako se odvesti, kako te jednu muze ti ostalo ono što ne može dakle, da ne znam da nešto drugo utiče na taj propis. Ali da dakle, kad čovjek pita neka životna pitanja, pogotovo ono nastala pitanja, ne može tek tako lako, ne možeš se vratiti na knjige i dati otvor. Zatim sljedeće, ono dakle što naučimo okupljajući se kod učenih ljudi, kod priznati, poznati, bogobojaznih učenih ljudi koji poznaju našu situaciju i koji nas podučavaju onome što nam je potrebno, naročito u remenima smutnje nerva, ono što naučimo kod njih, toga se čvrsto držimo, kada dolazimo i sjedimo, Ono što čujemo, naučimo. Nemamo to bacati za uređenje. Govorio sam, od iz, pokazatelja naše iskrenosti, dolaska na ovakva mjesta i sl. gdje se govori Allaho i Đeleovala vjeri, jeste da sjedimo smireno, da razmišljamo onome što nam se govori, da pitamo što nam ne bude jasno, da to zapišemo, da radimo po tome i da druge pozivamo tome. Dakle, da naučimo, da prihvatimo ono što nam se govori. Koliko smo odebrali ljude, učenije ljude, da su priznati, poznati, imaju znanje, da su bogobojazni, da znaju o čemu govori, onda ono što nam govori, to je za nas upustvo, svijetljica, svijetljika na ovom svijetu životu. Ne govori ljudi tek tako. Naši učeni ljudi ne dolaze na predavanje samo radi predavanja. I ne treba nikada sjesti kada je razvon u Imam babu, imam majku, draže mi je s njima da sjedim, nego s nekim da sjedim onako. Ali treba govoriti, treba prenositi, treba podučavati, pogotovo u vremenima smutnjih nekih. Dakle, ono što čujemo ljudi i prihvatimo se toga dobro i postupajmo po tome, ako smo odabrali kod koga ćemo učiti, po prethodnim mjedovima, ja i ti Nemamo pravo da ni postupamo kako mi hoće. Ako smo sjed u učimo i imamo povjerenje u tu osobu, ono što čujemo od nje prihvatimo se to. Allah dželle velalo kaže 36. ayet, što je lako Tako: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم خيرة من الأمر neprilični, nedolikuje nijednom vijedniku, nijednoj vijednici da kada Allah i njegov poslanik nešto odredu, a kada nam učeni ljudi dostave propis od Allaha i Allahov poslanika, ali ih sa usamom nečemu, da oni posom poslom nahođen postupuju. Možeš postupiti, pitanje je koliko si vijednik, možeš postupiti pitanje je koliko si vijednica, zato su dobro čuvaju dhahar al fesadu fil berliju al vahri vina kisiru tijekim nas. Neri smutnje se šire i pokopno i pomoru zbog onoga što ljudi čine. U ovo stanje se mi dovodimo nepoštivajući Allahu u jalla vala diru, nepoštivajući Allahu i propise nepoštivajući Allahu. Jer kada odvacimo Allahu u naredbu, odvacujemo Allahu. Poštivati Allahove naradbe, čuvati Allahove granice, znači poštivati onoga koji objavio te naradbe koji je ograničio, a postavio te granice. A pa neka izvoli svako od nas. Ja ti, nemamo pravo da postupim po svom nahođenu. Zašto? Zato što je samo onome što je Allah propisao korist za mene za tebe. Allah nam voli, Allah želi nam korist. Pa nam, subhanu wa. Nije nas prepustio nama sami, već slovo knjige, poslanike, oni cijeli svoj život proveli u pojašnjavanju, koristi naše, pa nas još Allah subhano tava postiče, pa nam naređuje, pa nas na drugoj strani straši i opet te nagrađuje, ako po postupiš. Ali to je korist. Njema ništa ne prema. I mi opet nećemo. Mi se opet uzdižemo, oholimo, io non so come ci niente zo allora c'ha generala perespronote surenori in la chiara qaulal mukminina itha duu ila allah wa rasulihi li yahkuma baynahum in tukut sabihana wa ata'na wa ula'ika hum kada se pozovu Allah i njegovom poslaniku da im u nečemu presuditi. Samo vijednici kažu, čuli smo i pokorili smo se. tačka, gotovo. Samo vijednici kažu. Ne kažu vijednici, a, vidjet ću ja opet. Hoće da postupi tako. Ne. Vijednici kaže, Allah rekao, rekao poslanik, gotovo, tačka. Čuo sam i pokorio sam se, nema više. Dakle, ono što naučimo, sjednimo, savijamo koljena, svoje vrijeme, svoje zdravlje ostavljamo na ovakvim mjestima, nemaj da bude uzavljeno. Naprotiv da to bude dokaz protiv nas, čuli smo, naučili smo, rekao Allah, rekao poslani, pokrenimo sve u tome da izjavimo. Što kaže Allah subhano tala, neka se dobro paze oni koji se suprostavljaju naredbama, koji se opreću u naredbi, Oslanika Ali hislavcom da ih nesnadje katva fitna il da ih nesnadje bolna kazna. Kažu u komentaru fitna i nesnadje novogoštvo širka. Zatim da ono što naučim, toto prihvatimo se zadovoljstvom. Ne sa tegobom kada sjedimo, učimo, izučavamo Allahov vjeru, učimo Allahov prvopise. Radimo po njima. I na budemo zadovoljni tim pravopisima, u tome je kori za nas. Zadovoljno, tjerajmo svoju dušu, postičimo svoju dušu. Ako je Allah rekao nešto, ako je rekao Allah u pozvaniku, ali sam nešto, u tome je zasigurno kori za nas. I trudimo se da budemo zadovoljni. Zašto zadovoljni? Zato što ako budeš steglomom to prihvatio, prije ili kasnije ćeš ostaviti. Prije ili kasnije ćeš ostaviti. Zato Allah i kaže tako, 65-majta sura ne sapela, a vrubi kebalik minuh. Hatta yuhakimu kefima šećara beynahum. Thum laa yedidu fi anfusihm harajan, nimma qabait, ujusebi muntiskela. Tako mi tvoga, gospodara Muhammeda, onimite biti vjednici, svedok tebe u svim svoim sporojima neuzmu za surju. U svim navai aici kad še izborit. Tako, Sve dok tebe zasudio, u izborima a u svađi između muža i žene ne treba, znao se koju je pravdi. ja sam pravne, pravdu, nema našto između djece ja sam u pravdu, ne treba ne kad jele to rješila i ostaviti, kaže poslani kaže uvod ono dželovalo svim sporadima i dok nima o tegove u presudi zbog tvoje presude nositi u svojoj duši, nima o tegove i dok ti se potpuno da bi ustrojalo ovu praktikovanju toga. Naprotiv, Allah kaže da je od iskrenih robova vjernika, da se raduju u svakom propisu. Kako da ne? Je? Jer svaki propis od Allaha osvjetjavati put, olakšavati put do Allaha subhanahu wa ta'la, Allahu za ne možemo nam zahvaljivati, nam blagodati Kur'ana i sunneta na blagodat i slanja Allahovog poslanika Ali Za sigurno nećeš se naći ni u jednoj situaciji, a da se u istoj ili sličnoj situaciji nije našao poslanik s.a.v. Nećeš razbijati glavu kako da postupim, hoću li se ugriješiti ili neću. Poslanik Ali Hissalucan bio u sličnoj situaciji. Pitaj, nazovi učenog čovjeka, a reće ti tako, tako, tako. Nećeš razbijati glavu. Ne može mu se nazavljivati, zato lijeli treba da žudi za ovakvijem skupolema i žuri A sve, svoje zaustavi ostali za postavili dozi do učio mnogo jer da se radili tamo kao što je lavala in kasu sura Toba 124. ayetu kada govori o monaticima i o iskrenim vjernicima pokazuje pa la na unzilat suratun faminhum man yatulu ayyukum zadehu hadhihi iman kada bude objavljena neka sura Oni, munafici kažu, kome ova sura povećava ima? A munafici su bili u Medini. A u Medinu se odjavljivale medinske sure. Od karakteristika, specifičnosti medinskih sure su propisi. Propisi, nakon hmm. Hidžureja, govoro, to sam nikadnih sa osan izmekliju u Medinu, dolaze propisi. U Mekanskom periodu od propisa bio namans i bio zekad općenitor nekoliko kome i ostalog, nego općenito da se izbaja iz svoga imenke koji imaće. Ti propisi postaju. Nakon Hidžine u Medinu objavljuju se Kur'anske sure prepune propisa. Sura Iblatare, kao što mi poznao, to prva sura koja je objavljena u Medini i počela sa objavom i prepuna je propisa. Pa kome ova sura s propisima vijerskim, povećao već ja o imam ne praktikovo, upoznao ga, ne upoznao nafs tako komentarisali. Pa kaže dželalova ana: "Wa anna alladine amanu fazadetkum imanun wa hum yestashirun", što se tiče vjernika, njima ona povećava iman, njima je oni se raduju. Svakoj novoj Kur'anskoj šhuri, svakom novom Kur'anskom propisu su oni se raduju. Zato kada je proselio Allahu poslanik Ali isavocom, plakali su na kraju digovorni ne plačemo zbog smrti poslanika Ali isavocom, nikoj to Najveća, ne da ćemo sivet, da ćemo prekida objave. Što više objava ne teče, što više nema opusta smjernica i vidimo u ovim smutnjama, ne vidimo da se nije najvičajniji ljudi ne mogu stati. A ima objava, odnosu pitanju treba objaviti i rješava se sve. Zato da dakle, trebamo se radovati u novom naučenom propisu, u svakom novom skupu svijetu. Zatim, dakle, sljedeći savjet, koji je četvrti, da radimo da što je god moguće više, da svoj život ispunimo onim što naučimo za Zabogleda dovala vjera. Cilj učenja, cilj odjavlja, cilj govora jeste da se radi po toga, ne dakle da se tamo skupraju zapisi, audio, video i ti dakle sveske koji se radi potom. Znajmo da ibadet nam je jedan od posebnih razloga izlaza spasa od smutnjih i nereda. U smutnjama i neredima Allahom dozvolom će se sačuvati dvojica. Onaj koji ima znanje, ispravno znanje i onaj koji ima ibadet. Ne imamo znanje. Nismo nešto učeni. Hajde da imamo ibadet. Ona ko se posveti prije taj nije će zalaziti u smutnje, taj nije puštati svoj jezik. On se pozabavio ne ljudima, već gospodarnim ljudima. Kaže Allaho poslanike Ališih sa očima. <todje> <mama> Jesu također koji imamo muslima. <officiala>. Badiru <todje> bile anari fitene. Poživite s dobrim dijelima prije nego li dođu fitne, prije nego li dođu u koji će biti tamne mrkle. Neće čovjek moći se snaći u njima kao što se ne može snaći u mrkvoj noći. Nema svjetilki. Nema mu što osvijetliti. Šta će ti osvijetliti? Svijetli tvoj ibadet. Posvijetio se svome ibadet. Topođer Halis koji imamo muslima, dobro poznat. Kaže u njom poslanika Alihi sa rocam ibadet u vremenima smutnji je poput hijdžre meni. Koliko je vrijedan ibadet u vremenima smutnji kao što je bila vrijedna hijdžra Allahom poslaniku Alihisa Otcom i Medinu, kada je bilo naređeno muslimarima da svi za Medinu, pa kažu komentatori zbog čega je ibadet u vremenima smutnji toliko vrijedan zato što je malo onih koji se u takvim vremenima posvećuju ibadetom. Posvećuju se ljudi smutnjama, naredima hoće oni da daju od sebe rješenje, da rješavaju rane umetak, oni. Takvih vagoni dobrih dijela i babetak fasla mi on i balet. Zato i Samo sa i baletom dobivamo Allahovu podršku i pomoć. Bez Allaha ne možemo ništa Nikdje. U Uobičajenim vremenima, kamoli u vremenima suntiner. Asadnie rekao Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu Kutsi koji je malo Buharije, niti ni se moj rod ne može približiti više. I meni dražim, podobaveznih i balet. Zatim neće prestati prebiđavati se dobrovoljnim i baditima sada ga ne zavolim. Allah koga voli, uz koga je Allah blizu sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, neće ga ostaviti za svojom. Daće im izlaz. Ko se bude bojao Allahem tako Ko se bude bojao Allahem, Allah će mu dati izlaz. Ko se bude bojao plakao od Allaha ne samo to mi se radilo što na Allah naredio ostavljao onoga se što na Allah sabrano postupao i mandatio čuvao se griha na što vladanima slobodi i mnogo što drugo dakle, a neka nam je i vale zato da to i vale što je god moguće više posvetimo se tomu Brinimo se o svojim mahanama. Osvjetimo se svojim mahanama, svojim manikalostima. Ostavimo se u svakom vremenu, narošto u vremenima smutnjih nereda, govora o drugim rodima. Govora o njihovim mahanama, njihovim manikalostima. Brinimo se o sebi. Ko može biti siguran za sebe u svakom vremenu, narošto u vremenima smutnjih nereda kada se mnoga stopala, klizaju. Kada se mnoge noge pližu i oklizu. Po sustanu, padnu. Ko može biti siguran za sebe? Zato se poslijete svojim mahanama. Poslan ti je dogohalic, kod imamo televizije i kod drugih, kaže Allahu poslanika Alihi, salatu osalam, ovi koji ste pogjerovali svojim jezicima, a njima nije ušao u vaša srca, nagovarajte drugim sremanima i ne tragajte za njihovim mahanama. Jer doista ko bude tragao za tuđim mahanama, Allah će tragati za njegovim, a će ga osramotiti čak i u njegove kući. Osramota će izaći iz Zar nije rekao, poslanik sallabama, parizu i sallabama, musliman je onaj od čijeg jezika i čijih ruku su sigurni drugi muslimani? Zar nije rekao od lijepog islama jednog čovjeka i je da što da se ne tiče? Zar nam naša lijepa vjera din islam ne zabranjuje svaki vid uznemiravanja? Ko je uznemiravanje? Da govoriš o drugim ljudima, da u njihovu aulju ulaziš, u njihovu kuću, Zatragaj za nijih min sarmatala mahanama Tu uzdamiravan i ljudi Zar nije rekao Allah subhanahu wa ta'la ubezom Zbavlitu mahlisi kući'u Ko bude uzdamiravan mooga roba ya mu objavni imrat Kaže Allah subhanahu wa ta'la Men aza li valiyem Fraqad bil harap Ko bude uzdamiravan mooga abli u Dobro roba ya mu objavni imrat Ko to može ratu otisa Allahum t'ilu nara Zar naša liepa viera Me zabranjuje da samodirnemo osjećaj Mislimana. Kako da ga uznemiriš? Kako da mu naneseš na pravcu? Kako li da govoriš onome što on ne voli? Da nije došlo u hadisu, da se dvojica ne sašaptavaju u prisutstvu trećeg. Jer, kako je došlo u jednom citatu, toga zabrinjamo, u drugom toga rastužujemo. Čovjek misli nešto o njemu pričaju. Kada ih sva vide toliko, U tegrane čak stoji u hadisu kod imama muslima da ona onaj koji rasrdi Allahu roba, taj srdi je Allah. Onaj koji rasrdi vjernika, taj srdi Allaha subhanahu ta'atirah. Pa otkud nam pravo da se bakće na drugim I njihovni mahani, briniti se o sebi. Onaj koji se posveti sebi svojim mahanama, kotarisa će dobro u dijela svoji mahanac. Zasviju, kotarisa će se, uvlijeć će se od dobrog, Dijela svoje srce, čistit će svoje srce, čistit će svoju drušu, to je ono što će me za sigurno koristiti, kada Allaha jala vrata. La imtev malun, vlada vrata, illa menet Allah da kalbi insanih toga, vlana neće koristiti metak, neki potansko korist će čistiti srce. Qad afleha men zakaha, qad koji svoju drušu očisti, a propaši onaj koji je unecisti, onaj koji se okrene sebi i svoji mahanama se, za onaj koji se bude okrenuo svojim mahanama i bude vodio računa o svojim mahanama vidje će koliko je šupa i A zašto ne toliko je da priče o To mogu samo kukavići, to mogu samo slavići koji žele da prikriju sebe, da govori o drugom. Ali čovjek koji sa sobom sviđa ovu koji je iskren prema Allahu i prema sebi, Neće se upustiti u govor drugima, zna da je on prekon Mahana. Da se može njihov miris osjetiti, ne bi mu se moglo prijići na udalinost i udalinost. Kada je rečeno učitelju imama Malika i Hoseimu, vidimo te da mnogo ne druge ljude. Kada mu je bilo rečeno zašto, vidimo te da ne spominješ mnogo druge ljude. Zbog čega? kaže, ljudi, ja nisam zadovoljen sobom. Otkud da mi pravo da govorim o drugima? Ja nisam zadovoljen sobom. Ja pri imam problema mahanu. Zad da govorim o drugima, zad svoje vrijeme trošim na druge? I poznato je, riječ od i mamu Malka često ispominu, kada kaže, zapamtio sam ljude u medijini, koji nisu bili poznati po svojim mahanama, ali su se pozabavili tuđi mahanama, ko su postali poznati po svojim. I zapamtio sam ljude u Medini koji su bili poznati po svojim mahanama. Međutim, nisu se bavili tuđim mahanama, već svojim. Posvijekli se svojim mahanama, pa biti poznati po svojim mahanama. Popremljali se sve. Brinimo se o sebi. Lijepo mišljenje imamo o drugim. Tjerajmo se da imamo lijepo mišljenje o drugima. Bilo je ovdje govora kako. Ako primijetimo nešto za što je teško naći opravdanje. Pokušam, recimo, sigur da imam opravdanje. Ja ne mogu da dođem do njega. Ali ako si od savjeta posavjetujem, ne dolikujem u to da radi. to javno pred drugima da radi. Ako znaš kako ga posavjetujem, posavjetujem. Ako ne znaš, znaš koga može posavjetovati, posavjetujem. Savjetuj ispravno sa zdanjem Savjetuj blagim riječima, dobro se čuva, bilo na tastaturi ili uživo. Na nekoga savjetuješ ili da nekoga grdiš, koriš, nazove kako god hoćeš, oštrim riječima. Savjetuj se, popravlja se blagim riječima. Nikada ne zaboravi primjeri sure paha, u kojoj baula dželovala spominje, slanje musa i naruna, farauna slanje Musa i Haruna Faraonu, najvećem zončanom najvećem energijom Allah najbolje zna, hoće li se takvi pojaviti govorio je za sredo nije vjerovao uopće da Allah postoji nije vjerovao uopće da Allah gospodar, je Allah ovo ostvorio se govorio, ona je robu ja sam vaš najveći gospodar, ja sam ovo ostvorio što pripada mene Allah djel ovala šalje Musa i Haruna takvom zončanom Imam u gore nema, ima u boljih pozivača od jerovjesnika poslanika nema, ima u boljih savjetnika od Allaha nema, kaže ja recite mu, obrati mu, obratite mu se blagim riječima. Zato treba, braći, kad te napadno reći po dobro, sam ja gori od Faraona, si bolji od Musaona, pa što tako govoriš? Ovo je Kur'an gula, nije ovdje samo da ga čitamo, I da pamtimo, hivzavamo, a ne znamo što smo na hivzavu. Ovaj kurvan je radi. Nauči čita dobro, da čitaš, ali ovaj izloga i učavaj, proučavaj, radi po Ne Nemojmo sebi dozvoti da nas Kur'an proklinje. Učimo Kur'an i ono što je spomenuto, radi potpuno drugačije po tome radimo. Potpuno drugačije radimo, postupo savjetuje vlagim rjecima, i tajno, nejavno preko federa ili pred drugima. To je samo radost to je samo sramoćenje, to je samo udaljavanje takvog čovjeka. Prelijep je rekao imam šafija, Rahimahullah Tala, pa kaže ko posavjetuje tajno na nasadno, taj je posavjetovao, i uljepšava. Prvi ko kaže, onaj koji posadite posavjetuje, ko savjetuje tajno, taj popravlja taj savjetuj i uljepšava. Očekivati je, ja li ti kad stavljamo pa mi ti kažeš to, privati da se popravi, da se uljepšam? A kaže, onaj koji je javno, taj vas otkriva i pogoršava. Onda će čovjeka baš uzeti inaki. I mene sad, jer svima daš O meni govoriš, pred svima, sad će da budemo življeni. Zato, dakle, savjetujem se tajno. Moramo znati čemu savjetujemo, moramo znati osobu, koju savjetujemo metodom, kojom će ne posavjetiti i sl. Radimo na jedinstvu, malo prije bih spomenut primjer. Svaki nam je dobrodošao, svakog treba držati, nikoga ne treba dojaviti. Pronaći formu, pronaći vezu do njega. Nikoga ne treba, nijednom muslimanom da javljamo. Trebamo najedniti na nebijenske. Allah subhanahu wa ta'la, kada bismo se na Kur'anske ajete, vidjeli bismo koga to spominje, na koji način, kako, kojim osobinama, koji rade na cijepanju. Koji rade na cijepanju. Hm? U suri Rum, 31. 32. ajed, kaže, Međutim, latini, franci, poljini, oni su i svaki je imao svoj klub, sa svojim ideologijama. su svoju vjeru procijepali, i u stranke se podijelile, svaka stranka zadovoljna svojim načinom. Pošto sina mošilica narodožaca jeste da se cijepa, muslimani na biti svoj stran Muslimani treba da se drže jednog užeta i da druge pozivaju u tome, a ne da drugi udaljavaju. Nećeš nisi voz Treba pronaći, što je god moguće Više veza, da se ljudi približe to ne Furey al-Hajj, kde se trečima aetu Wa inna vali mihna lafishi kakim darin I do i sa zununčali nepravidnici su U učestavom cijepani Prodba O muslimanima, iskri ima Allah Ruhima, Ne smije biti svoj strani Nama Wa atasimu biha bihabil lahi Ise se to s dašite i namazite se po dva je. Wa la takunu min alladhena tafarraqu wa ihtalafu ba'd ma koji su se podciepali, razišli nakon što im je došlo znanje. Nakon što su došli jasan dokaz takvima pripada, on su hteli završucu na drugom svijetu, takvima pripada bolna kazna, bolna patnja. Radimo na ujedinjavanje maslimanja, ujedinjavanje jednog pojednog što je budu moguće išće. Ovo je bilo nekotko savjeta, ima da to zasigurno još, ali dobro je za sada da im se da sam ne odrušio. Ono Allaha subhanahu tera da uvijek će budu dokaz, že nas ima protiv nas, ti su so oporisti na njima, na njima i kako smo poslu. e uh.